Sërëmu Aleikum të ndëruar të rishikuës, pa që jam e shira dhe begatita dhe laut që ofshin me ju. Takohemi këtu si zakonisht gjithë do tente për të realizuar zbashku emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Me mua në studio është Hoxha Juninderuar Alaudin Abazi. E selemu aleikum dhe mirë së erdhe. Aleikum selam, mirë se i bjej. Hoqin dëruar po e ledzojmë pytje në parë, thotë kështu një të rishikuese, jam një grua përshka këtë lindjes, nuk e kam agjeruar e Ramazanin e kaluar. Tani që duhet a kompensoj, thotë a duhet a agjeroj një muaj e rendë, pandër prerje, apo një dit sotë, një dit me pastaj, ose një javë a agjeroj e me pastaj një javë pushoj, si duhet dëvepraj. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lavdhënimi takon vetëm Allahut, selavatat dhe salamat qofshin mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata muslimanë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Për sa i përket kompenzimit të Ramazanit nga gruaja shtatzën nëse nuk ka pas mundësi me agjërua gjatë kohës rregull, do thotë të Ramazanit, atë rekompenzimi nuk ka ndonjë kriter, do thotë Të, që duhet të përmbahemi. Kompenzimi realizohet brenda mundësive atëherë kur kur dëshirojmë ne gjatë gjat ditëve të vitit. Ë ka mundësi me agjërues së bashku të gjitha, domethënë një muaj të dhën, por gjithashtu edhe nëse nëse i agjiron një javë, po një javë jo apo brenda muaji disa ditë e kështu me radh, nuk prish punë e ndoshta domosdoshmja në tërë këtë do të ishte që të mundohet gruaja me randa mundësive që mos ta arrij Ramazanin tjetër dhe aj të mbetet bosh të thot pa agjëruar Ramazanin e, e muajit të kaluar. Kurse ë ndonjë ndonjë rregull tjetër nuk ka në këtë. ë Kjo është domosdoshmë në lidhje në lidhje me këtë pyetje. Ja. Allahu e di më së miri. Alo, ju shpërbleft, lexoj pyetjen e radhës. Thotë, "Ju lutem më ndihmoni si të edukoj fëmijën tim, i cili ka vetëm 15 vjet dhe ka filluar të pi duhan, më pastaj thotë përreth rrugëve pa nevojë, i kanë nga orët e mësimit dhe duket se është degjeneruar. Ka qenë fëmijë shumë i qetë e edukuar, por tani nuk sillet ashtu. Si do të më ndihmoni, thotë hojë i ndëruar?" Mendojmë kjo koha, do thotë, e këtij apo mosha e këtij fëmiu, ë pesë më të vjeqarë, është një moshë shumë delegate, është ajo moshë a kur filon një riu, apo filon fëmija të jetë në periudhën e adoleshjences, edhe prandaj këto ndryshime, po them një në kuptimin negativ, po varësisht do thotë, për aferësisht do më në këtë ko filon një riu të, të ndryshoj, edhe në karakterin e ti, edhe në, në sielit e tia. Prandaj, s'po them që është normale këtë ndryshim, absolutisht, po më ndoj që e, duhet ta këtë parasysh prini dhe thotë se në këtë mosh e, ka nevoj dhe thotë fmija një trajtim pak më specifik edhe më dëveçant. Pra ndaj unë e më ndoj se duhet të shikohen rëthanat e, e familje si jën aty pra ndaj pastaj gjithashtu edhe e, e, për cilja e, e shokve të, të, të këti diali është edhe më ndaj me taketë parasysh prini se me këpo shocrohet pra ndaj se E, si shka thana dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasam me një hadith, el maru aladini khalili hi se njeri ju është në, në fen e shokut e ti, dostit e ti që nënkuptan e, shumë prej karaktereve, shprejive, cilsive në jetën e përdishme njeri ju përfitan nga të tjeret me fjall tjera përfitan nga me atat të cilet shocrohet pra ndaj u ne mendoj se rol të rëndësishëm qoftë edhe në këtë situatë apo në rastin konkret apo edhe edhe në rastin e përgjithësi luan rol do thotë shoqëria dhe, dhe shokët e e, e njerëut që ai të educohet për të mirë apo edhe edhe për të kesi sikurçi është do thotë në në këtë në këtë pyetje. Prandaj them që fillimisht mundoni ta ta kuptoni e, si thuhet edhe në mjeksi e çarsimi i shkakut të smundjes, as do thot gjysma e shërimit. E, dhe mendoj që të hulumtoni ta ta gjeni pak më më konkretisht se cilat janë ato arsyet edhe shkaqet që që kanë kanë bër që ky fëmijë do thot pas një kohe kur si po thuani do thot si po thuat do thot në këtë pyetje ka qenë qet, i qetë i mirë, por ka filluar do thot tash të të të, të devijoj apo të të fitoj dhëtë në disa shprehit të kësia, të shikoni pak më konkretisht, të hulumtoni cilat janë ato shkacet pak më më të konkrete që kanë diku dheri të kjo, mund t'jetë shoqëria, ashtu se i përmenda, mund t'jetë në thotë të ketë ndo një problem edhe më rana në familje, them, apo në shkacet, çekan diku që ai do të thotë ndryshoj mund të jetë problem edhe edhe do të thotë jo aspekti në shoqërisë po shkolla kumson do të thotë të ket të ketë do të thotë disa disa probleme në në çështjen e mësimit e kështu me radh kur njëri ballavaçohet me disa peripeti edhe vështirësi i dokën të vështira mësimet nuk ka mundësi me esme shokët e tij nuk nuk e ndin veten të ndrojtur në në shoqërinë e shokëve dhe mundohet ta ta xej veten e tij në forma të tjera qoftë me pirjen e duhanit apo me shoqërimin me shokë që janë jashtë shkolle e kështu me radh dhe ti humbtoni gjitha këto e, shkace apo mundësit e mundshme Pastaj, pasi që të detektohët kjo, të filoni do thot edhe një trajtim pak më specifik karsi këti fmiu. Uh, unë kisha me thonë se rol të rënsishëm këtu luan edhe, edhe nëna, po gjithashtu edhe, edhe babae, por nëse më varët edhe si është ajo lidhja në nërmjet prindit edhe fmiës, se mund të jetë pak një lidhje shumë ngusht dhe kjo më varët edhe prej moshës e prinderve, por mund të me qenë edhe një lidhje pak ma nështë, e të themi më zyrtare apo pak fëmia nuk mundet me u qel shumë me prindëti kanë një respekt veçantë e kështu me radh, atëherë të mundoni të tentoni qoftë ndonjë vëlla pak më i madh apo ndonjë dikush i afërm që ndoshta edhe në, në, në mosh është pak më më afër ti do të thotë edhe ka mundësi të të qelet, të mundohet do të thotë fut, të futet në kontakt me të, të bisedoj në në biseda të hapta edhe në këtë formë të mundoni të të ndryshon, i do thotë këto shprehi, edhe mendoj se është një problem. Duhet më qenë një problem ë pak më i drejtë për drejtë që ka shkaktuar për një herë do thotë të, thot, të vi deri te te ky ndryshim i fëmijës. Prandaj ë këshilloj doz që, që ta holumtoni këtë, edhe çasja tjetë do thotë e drejt, mos filloni me ato ë dënime apo me me me forma pak më të ashpër ta të ashpra, të cilat ndoshta ë nuk do të ishin të qelluara në këtë fillim do të thotë të të trajtimit, por ndoshta në disa rrethana kur kjo shkon edhe eskalon do të thotë situata, atë ndoshta do të ishte e nevojshme të përdorni edhe edhe disa forma pak më më të ashpra. Allahu e di më së miri. Hoqë ndëruar Allah ju shpërblet për këtë këshillë. Nërsa një të lishikues, thëtë kam një pyetje për ju. Kam dëgjuar nga disa u gjallar të vjetër se më kati që bënë robi, a i do të ndëshkot për Allahut deri në 7 generata. A është i vërtet këj konstatim dhe si shpi e goni ju këta. Allahut e ditot më smiri dhe a i thot në Kur'an, është për bleja të që bënë vepra të mira dhe edenoja të që bënë vepra të këqia. E kanë fjalën thotë se çka nëse prindi nuk është i devotshëm në rrugën e Allahut dhe është mëkatar i madh e pasardhësi i nashtrohet Allahut dhe dispozitave të Shariatit. Allahu thotë ju shpërblet. Ekziston një hadith e, në cilën thuhet kjo që po e përmend do thotë ky shikues se do thotë dënimi i mëkatit që e bën personi, ajo mund të, të vazhdojë do thotë në në disa gjenerata deri në 7. Ekziston kështu një hadith por po them fat mirësisht të thotë ky hadith në kushtin sakt. Madje është një hadith i shpifur, ë i i do të thotë i mbveshur pejgamberit ton lavdrimi dhe paçja qof mbi të. Prandaj argumentimi me të nuk nuk është të qëndrueshme, edhe pse nuk e mohoj të thotë që xhoxhallar tan të vjetër të nderuar ndoshta kanë përdor, e kanë përdorur në kohra të hershme, atëherë kur konstatimi dhe e shqyllimi apo autentifikimi i haditheve në për libra të ndryshëm që kanë ndodhur tashmë në kohën e bashkohore kemi pothuajse të gjitha librat që janë bazë edhe në hadith edhe në shkencat tjera janë të autentifikum në kuptimin që të vlerësojmë hadithet edhe të pastruam nga ato hadithe të cilat e, nuk janë do thotë nuk ishin do thotë të të, të drejta nga pejgamberi jonë Muhamedi lavdrimi dhe paqja qof mbi të dhe mendoj që ndoshta eh hocalar të vjetër të cilët e kanë përmendur kët hadith e, kanë marrë ashtu hadithin dhe nuk nuk e kanë pas parasysh shkallën e hadithit për arsye se e diim të gjithë se thëniet e pejgamberit lavdrimi dhe paqja qof mbi të, të gjitha nuk janë të një shkallë. Kemi hadithe të sakta që i transmetojnë, do thotë, transmetuan e besnik, do thotë, nga pejgamberi lavdrimi dhe paqja qof mbi të, dhe këtu ngjiten në libra të caktuara. Pastaj kemi hadithe të mira që në terminologji quhen hasen, dhe këto nuk arrin shkallën e të saktë haditheve të sakta, por gjithashtu argumentohet me të argumentoojnë me të, pasaj kemi hadithe të dobta, të cilat nuk janë të qëndrueshme dhe ato uh nuk duhet të përdoren për të përligjur apo për të nxjerrë ndonjë dispozitë të caktuar në në shkencat e ndryshme, në jetën e përditshme. Prandaj themi ky hadithi i cili ndoshta e ka dëgjuar nga hozhallarët e vjetër është për llojin e haditheve të shpifura apo të mveshura nga pejgamberi lavdrimi dhe pa asaj qofsh mbi të, është hadith i thonë terminologjinë hadithet me wudhu, do thotë i shpifur i mveshur dhe nuk nuk mund të argumentojmë me të dhe na e dim se është parim në në islam se secili njerëz është përgjegjës për për sjelljet edhe veprat e, e tij dhe asnjëri nuk e merr barrën e tjetrit thot Allahu lartsuar në Kur'an wa la taziru waziratu wizra okhra dhe asnjëri përkthimi i ajetit dhe asnjëri nuk do ta bart barrën e tjetrit do thot se cili do të jetë përgjegjës për veprimet e tij pa marr parasysh a është ai prindi apo është vëlla apo është djali se cili do të jetë përgjegjës do thot për veprimet edhe sjelljet e tij por detyrimisht ai ka obligim do thot besimtari nëse ka prind ta këshilloj atë edhe nëse është maj voglë, por, dhe dhe më i vogël por e dinë se do të mundojë e dimë rasin kur Ibrahimi alayhissalam e ka këshillu babane ti, i cili ka ndërtu apo është marrë, ka pas besimin e idhujtaris, po me gjitha te e ka kshilu, pas ta i prindi detyrimisht e dim se ka obligim dhe i fëmijes e ti që ta edukoj edhe ta, ta mësoj atë ashtu si duhet edhe ta kshiloj. Por në parim, se cili do tjetë përgjes për veprat e ti, as njëri nuk do të ketë nga rkesë për ndonjë dëm, apo për ndonjë mëkat të sin e ka ba dikush tjetër kjo është do thot parim edhe me kët ndërtohet feja jon. Për dallim me ta them do thot tash për dallim nga nga feja krishtere, për arsyesë se neve e dim se si fillim i hyrjes apo pranimit të fesë krishtere duhet besimtari apo njeriu të pendohet nga mëkati i bër ë nga Ademi Alayhiselam si si theksojnë ata. Do thot pendohen njeriu një njerëj që jeton do thot me qindra shekuj e më vonë do thot pendohet për një mëkat të cilën ndoshta edhe nuk e ka dëgjuar se ka ndodhur. Edhe do të thon kjo kjo form e trajtimit të njeriu si si i gabueshëm apo se ka bërë domthon një fillim apo një esenc është do të thot ka gabime, kjo në islam nuk qëndron. Në islam njeriu është i pastër jo që nuk gabon, po është i pastër. Edhe nuk merr përsipër asnjë gabim, asnjë mëkat tjetrit, tjetrit përveç atë që e ka vepruar ai vet personalisht. Për atë do të jap përgjegjësi, për atë kërkohet të pendohet dhe për atë do të thot kërkohet ato të përmirësojë, e jo do të thot mëkatet e tjetrit. Do stha një rast apo një situat e caktuar mund ta merr do të thot mëkatin e një tjetrit në ato raste kur besimtari e sheh mëkatin e ballafaçën atë por nuk e nuk tenton të thotë me largu. Në thotë ka mundësi me largu, edhe rrin duar kryq, edhe nuk i intereson ajo punë, atëherë në këtë rast ai do dënohet, edhe do do të ketë hise nga ai mëkat, jo pse e ka vepruar apo pse ka vepruar dikush tjetër, por pse ai nuk ka qenë pjesëmarrës, nuk ka qenë do të thotë dikush që ka pas mundësi do të thotë me largu edhe nuk e ka largu. Për këtë do të thotë ka mundësi të dënohet, ashtu siç thotë Allahu i Lartësuar në Kur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa", fothë po Allahu i Lartësuar, dhe keni kujdes nga ai dënim, nga ajo do të thotë sprov e cila mund t'i godet jo vetëm ata të cilët kanë bëjë gjëra të këqija por do thot mund ti mund ti pfshi do thot ajdënim edhe ata te cilet nuk ka, nuk kan vepruar por kush jan ata jan ata te cilet do thot nuk kan terhiq vrejtin mkatarve do thot kan hesht per mkatet e tjera kjo do thot osht ajo cka duhet me pas parasysh si allah u e di me simiri allah u shpërbleft dashsa pyetja radhes osht kjo thot lejohet apo nuk lejohet te hapim lojras babit se per femjet se kan soni playstation biliardot e lojrat e ngjajshme. Hapja e themi lokaleve apo dyqaneve të këtylla në parim nuk kanë ndonjë ndalesë. Lejohet e, për arsye se besimtarit posaçërisht fëmijëve, do thotë u lejohet do thotë dëfrmet e këtylla dhe zbavitjet e këtu më radh në në kuptimin e lojave lojrave të ndryshme në në kompjuter apo apo lojra si biljardo e këtu më radh, këto janë të lejuara por edhe lejohet edhe njeriu të mirët me këtë biznes, do thotë hap dyqane të këtilla, lokale të tilla, por duhet të ketë kujdes që të largohemi nga disa e, ndalesa apo mëkate që mund të ndodhin këtu. Sikurse ndoshta e, mund ta përmendim shërbimin e alkoolit në për lokale të këtilla, këtë duhet ta largojmë. Mund dhe të shërbejmë do thotë pije të ndyrëshme, por jo alkolike. Pastaj gjithashtu të vendosim disa kritere, të cilat shpihen do thotë mirësi shoqërinë tonë ë në radh të parë ata fëmijë të cilët do të vinë do thotë të luajnë atë tu tu atërheken vërtetën se në këto lokale nuk lejohet sharja do thotë në mesvete ashtu siç fatkeqësisht është shpreh i do thotë në mes të fëmijëve do thotë në lojra të ndryshme qofshin edhe lojra të shi, thjeshta çka është më e këqja do të vllau vllau në shan edhe i duket shumë zbavitje kjo të mundohemi pasi jemi pranuar ti vëm këto kritere dhe të mundohemi me fjalë të mira që kjo nuk është do thotë e mirë do të jashtë sqejojmë do të ja thotë dëmin e e, e fyrjeve, ofendimeve, e sharrjeve të këtyjve, edhe të ndalojm këto, madje mendoj që me në këtë form ne edhe mund të mund t'u ndihmojmë atyre fëmijëve që ti largojmë nga vetja e tyre këto vese, që fatkeqësisht i marrin i marrin nga rruga dhe nga nga vende të tjera, e që të mundohemi aty të të ndalojm këto, edhe mendoj me një çasje shumë të thjesht, shumë të mirë, të ëmbël mund të të arrim këtë. Pra them edhe një herë nuk ka ndonjë të keqe të hapen këto dyqane, por ti kemi parasysh do thotë edhe edhe këto kandidat të cilat i përmendëm. Allahu e di më së miri. O xhindruar Allahu ju shpërblej për këtë përgjigje, ndërsa pyetja radhës është kjo, si do të përgjigjeshit thotë njeriu i cili thotë se Islami megjithatë përparësi që i ka, pra thirr në moral, në vepra të ndershme dhe të shkëndër të qija ve megjithatë Kurani është katrëzbritur në një kohë shumë të hershme kur nuk ishte zhvillim teknologjik. Prandaj këto mesimet dhe ligjet, të cilat flasin për jurisprudencën, nuk janë të afta që të përmbushin dhe të përputhen me këto parime ose me këto përparime të kohës sonë. Ë uh, fillimisht njeriu duhet ta ta kuptojë atë se Kurani është fjalë e Allahut, fjalë e fundit e Allahut me cilën ë uh, i kriju si komunikoj me njerzimin. Do thot fjala e fundit me të cilën komunikoi Allahu i larësuar me njerzimin. Prandaj ë nuk duhet të, të trajtohet fjala e Allahut do thot si një fjalë sikurse fjaltë e njerëzve të thjesht. Mirpo është fjalë e të të Madhrit Allah, i cili i ka kriju këtë këtë krijesa të gjitha dhe në dorën e tij është çdo gjë dhe ai e ka ditë do thot ardhmërinë e të gjitha ngjarjeve dhe ndodhive të cilat do të vinë do thot edhe pas shpalljes së Kur'anit famlar. Pastaj gjithashtu themi se është e vërtet koha kur shoqull Kur'ani fjalë Allahut nuk ka qenë kohë që ka pas këto zhvillime teknologjike, përparime materiale, aspektin material, nuk kanë qenë do thot kështu si janë sot. Por gjithashtu nuk ka qenë një një periudhë apo një kohë qi kanë jetuar njerëzit apo kanë qenë shumë primitive jetesa që nuk kanë nuk kanë pas parasysh do thotë njerëzit disa gjëra, të cilat neve ndoshta ndoshta i mendojmë. ë absolutisht do na ndat kok kanë qenë të zhvilluar disa shkenca të ndryshme edhe pse ndoshta ju jo, në aspektin sot na si si i shohim, por e dim që kanë qenë njerëz që thotë kanë pas kulturë, kanë qenë zhvillim, kanë pas thotë ka ekzistuar një një jetë, edhe një par, përparim që ka qenë në përputhje me kohën edhe edhe rrethana të të atëhershme. Dhe këtë ne duhet me pas parasysh. Edhim, dhe e dim thotë që baza dhe zhvillimi i, i këtyre gjërave janë të njohura që që nga në atkoh. Pastaj gjithashtu edhe nëse nëse e lexojmë edhe i kthehemi do thot Kur'anit edhe thellohemi me të, secili njerëj pa marrë parasysh a është besimtar apo nuk është besimtar, atëherë me të vërtet kur të lexon në, në librin e Allahut të lartësuar, atëherë e sheh do thot që nuk është një libër që nuk vlen për këtë kohë. Është vërtet se është pall për 15 shekujve, por nëse lexojmë atëre përfitojmë shumë edhe ka shumë rëndësi me dhe një huri që një riu i përfiton, qofte dhe mos me qenë, dhe thot, besimtar fare, e kupton, dhe thot, që nuk është një liber i thjesht. E, me një fjal, dhe thot, nuk është një liber që i ka skadu afati, ashtu, si që po pretendohet, apo po thuhet nga, nga kjo pyetje. Absolutisht. Në fakt, dhe thot, e, tash nëse kemi, dhe thot, shkenstarë, edhe njerz te cilë lezojnë Kur'anin dhe vazhdimisht nxjerrin prej tyre do thotë mësime edhe gjëra për cila ndoshta në kohra të hershme s'po thënë para shekuve të ndryshëm por para para disa disa dhjetra viteve nuk kanë qenë do thotë njohura e ato mësime tash nxirren nga Kur'ani madje tash është një shkencë veçantë edh se një lëmi e veçantë do thotë e e e komentimi i Kur'anit quhet al-i'jazul 'ilmi lil-Qur'anil Karim do thotë është qëulumton Kur'anin dhe i nxjerr ato mrekullitë shkencore nga ajetet dhe versetet e Kur'anit famlar është një një fushë e veçantë Madje kemi disa universitete në botën islame që kanë katedra të veçanta që e hulumtojnë do thotë këtë fush edhe mirën. Njerëzit marrin doktorata dhe magjistraturë në në këtë në këtë shkencë edhe edhe kanë arritë do thotë kanë bërë prurje të mëdha. Ëh, pastaj gjithashtu e di do thotë që në gjuhën arabe edhe ekziston një revistë Do thot me kët titull, do thot që qëulumton edhe sjell ato prurjet që që janë do thot të risi në lidhje me me zbulimet e ndryshme teknologjike që kanë përputhje me me fjalën e Allahut të madhruar. Prandaj nuk është një libër që absolutisht që i ka i ka skadu afati, asyse, por është një libër që e shpihen njeriu, njeriu do thot në në në zhvillim edhe e shpihen njeriu do thot në në përparim. Por kët fatkesish kët që e thot, do thot kë ky shikues apo që e përcjell kët shikues, kët pretendim e bëjnë dy lloje të njerëzve, ose ata njerëz që nuk janë besimtarë, edhe nuk ja donë nuk ja dojnë të mirën e Islamit, mundon do thot me me disa paradhykimet kë tilla dhe pretendimet kë tilla që absolutisht nuk kanë bazë në në me të vërtetën apo edhe nuk janë të sakta mundon do thot ti hutojn muslimant duke thënë se Islami është një fe e mirë, Kurani është domanon një një libër shumë i mirë, ka thirr do thot një mirësie, thirr në punë të mira, megjithatë atë do thot i ka kalu do thot ajo koha kur ka vler, tash duhet të mirëmi me me gjëra tjera, me zbulime, me shkenca ka shku për para, jeta ka shku për para, e kështu me radh mundon do thot të fusin disa lloje të hutive cilat fatkesisht fatkesisht disa prej muslimanëve edhe edhe po ju besojnë atyre edhe e, pretendojnë se do thotë mendojnë që kjo që thuat është e saktë. Kjo do të thotë një një lloj, do të thonë pretendimi edhe tendenca e këtyre njerëzve është që ta nënversojnë vlerën e Kuranit edhe ta stopojnë rizgjimin e muslimanëve që është ë evidentë në kohën tonë bashkore. Për arsyesë që asja e muslimanëve në në në kohrat e tanishme, ë karshi Kur'anit, mësimeve islame edhe edhe xherave të të, të ktilla, nuk është sikurse ka qenë, do thot para në kohën kur me të vërtet ka ka qenë vështirë, do thot të flitet, për, flitet do thot për disa gjëra periuda do thot pas lufte se dytë botërore apo atër gjatkohës ka qen pak vështirë edhe muslimanët kanë jetuar një lloj të errësirës edhe të të një lloj kolapsi nëse mund ta quaj ashtu në lidhje me me me shkencën edhe në lidhje me përparimin edhe edhe islamin në përgjithësi por në kohën e sodit ka një rezgjim edhe kjo është evidente dhe vërehet edhe në fakt mu kjo uh, shkencëre do thotë e e e do thotë mrekullish shkencor të nxjerrur nga Kurani e, e vërtetën do thotë këtë rezim edhe os duke u punuar në këtë drejtim në në të gjitha vendet e botës edhe vërehet qartë kjo e disa njerëz me tendenca të ulta fatkeqësisht mundohen do thotë ta tan 100 ta point do thot kët kët rezim edhe kët kët këndellje nëse mund ta chuaj në lidhje me Islamin edhe edhe çasjen se si duhet i bëhet Kur'anit dhe mundohen me këto e, pretendime që ta që ta që ta, që ta ndalin lloj tjetër i njerëzve që e e thojnë kët janë ata njerëz që fatkesish janë musliman por në karshi islamit edhe Kur'anit janë ignoranta nuk e kanë për çellim do thotë ti nënver saj apo ta përdor këtë si një lloj do thotë në nënçmimi për këta musliman, po realisht këta janë ignoranta në lidhje me Islamin dhe në atë që thirr Islami. Për arsye se nuk e njohin si duhet. Do thotë nuk kanë qartë do thotë se çfarë është ky Islami të cilën ata në një form apo tjetër janë pjesëtar të të të xajfe nuk e kanë parasysh. Edhe prandaj e, janë do thot në një lloj humnere fatkesish, në një lloj do thot pa vedi nëse mund ta quaj ashtu, edhe ë flasin karshi islamit, karshi Kuranit, disa thënie që nuk i kanë parasysh se çfarë janë duke thënë, edhe çka janë duke vlerësu, edhe çfarë janë duke do të thon ku ku e bazojnë atë që e thonë. Fatkesish kjo ashtu është domon situata është shumë E, muslimanve, s'po thëmë vetëm teknikë të në Kosovë, po edhe në vendet tjera që flasin për islamin ma dje ndoshta edhe edhe konsiderojmë vetën si studjus edhe intelektual e kështu me radhë që pa dyshim kanë ndoshta vlera të shkinsave të ndryshme por fatke cështë, kur flasin për islamin e, e, prej tyre dhe thëtë ralën dhe një mund të gjithë që e ka lezuar Kur'anin ndoshta ma i miri për i këtyre intelektualve që flasin këto gjëra, ma i miri për i tyre është nëse ka lezuar në një liber, qofë në një gjuhë tuaj, apo që ka folë për Koranin adë për Islamin, e, jo në aspektin pozitiv, po në aspektin negativ. Po thëmë dhe thëtë, më i lezuar i për i tyre është aj, i cili ka lezu dhe thëtë për ata të cilët kanë folë kundër Islamit edhe prandaj edhe shohim, do shta edhe na përkthejnë libra, edhe botojnë, do shtët, tema edhe kolumnene në, në për gazeta ditore, edhe mundohen, do shtët, me parashit islamin, si kurse që nështa e ka bandë një studius anglez apo francez, që ka, do shtët, prej filimi dherin fund, do shtët, qëndri me kritike ndaj islamit. Edhe nuk është në gjendje aj, me thonë, në dalën pak, un, edhe nëse nuk jem praktikus një islamit, a edhe pse, do shtët ndalem edhe ta ta shoh, ta studijoj vet çfarë është ky Islami, ta shoh Kur'anin, ta lexoj vet, pastaj t'jap disa vlerësime edhe gjykime nga ato njohuritë që i kam fituar. Fatkesish kemi pak nga nga e, do thot njerëzit ton, nga nga shoqëria jon. Kemi të pak. Kemi pra atyrat që e kanë bërkët edhe fatmirësisht kanë dalë me pozitivitete dhe kemi nga ata intelektual që e mbrojnë do thot Islamin edhe flasin për të edhe vazhdimisht do thot ë Uh, kur, kur uh, është në pytje do thotë në mbrojtja islamit i dalin për arsuje se e kanë kuptu të vërdetën por nanën tjetër kemi shumë të atyre që flasin këndër islamit para gjykojnë, akuzojnë ma dje edhe mundohen me para qitë si diçka shumë të rezikshme se pjestarët e tyre janë njerëz që nuk shohin për para vetëm fjallin e tyre që janë gjenje do thotë të bëjnë edhe, edhe, edhe shumë gjërat rezikshme e kështu me radhë që Kredit këto e kanë si rezultat i mosnjohjes edhe qasjes jo të drejtë qarshi islamit. Për këtë do thotë ndoshta ka shumë çfarë thuhet, por unë po ndalem këtu edhe vetëm po dua me me e përmend edhe një një po them kushtimisht argument praktik për me për me e vënë pa se kjo që thuhet se Islami apo Kurani nuk ka një libër që perputhet me me me përparimin shkencor apo me me gjendjen bashkohore të të botës sot themi se e, na e dim se Kurani është shpallur para 14 shekujve por në vazdim shekujt me radh musliman kanë qenë do të thotë në përparim edhe në vazdim e sipër kur e kanë formuar shtetin e kanë formuar xilafetin do të thotë në kohën në kohrat e hershme dhe me kët Kur'an kanë punuar ndoshta dhe djetë sheku i masi që ka zbrit Kur'ani, ata vazhdimisht kanë shku për para. Dhe në atë moment kur muslimant ja këthyën shpinën Kur'anit, Edhe fillon do thot hulumtojn do thot formatet e tjera të të avancimit edhe përparimit, atëherë filloi do thot stagnimi i muslimanëve. Fatkesisht, edhe këtë e vërtetën historia nuk ka nevojë shumë të, të flasim për këtë, mjafton vetëm të u kthehemi disa ngjarjeve apo ndodhive të cilat kanë ndodhur do thot në shekuj në lidhje me muslimanët. Atëherë e shohim se problemi edhe krizën më të madhe që me të cilën janë ballafaçu muslimanët qoftë si si perandori, si xilafat që, që kanë çën edhe si udhëhesa që kanë çën në këtë botë, problemi kryesor kanë çën lëndja e tyre edhe në përkëmbja e kësaj feje. Dhe kjo i ka bër ata që të stagnojnë edhe të të mos kanë mundsinë të avancojnë edhe të shkojnë përpara. Do salla Allah subhanahu wa taala mena ban gatat se të mos pori jam sinçert në kuptimin e gjërave të, të të sakta edhe na bën nga ata se cilët i çasemi fjalës së Allahut të madhuruar me një sinqeritet edhe me një bindje, edhe të mundohemi do të thotë thellohemi sa më shumë në atë se padyshim ai i cili e bën kët, atëherë nuk ka nevojë shumë të holumtoj në në për në për në për çështë të tjera për me e kuptuar se cila është e vërteta. Allahu e di më së miri të dashur të rishikues, ne tani do të ndahemi për pak çaste, por ju sigurisht duhet të ndrani me ne sepse ne do të rikthehemi sërish me pjesën dy e dytë të këtij emisioni. Oh, oh, oh. Sëremu alikum të ndëruar të lishikues, vazhdo një që shërohen edhe me te i me emisionin të dhe tu, a i ndukër kërkuar për gjigjen, me mua në studio, pra hoqë ajo në ndëruar a laudin abazi. Hoqë në ndëruar e lidzojmë pyetje në radhes, thotë kështu, jam e interesuar të di për femrat shtatë zena, a e kanë bërë që thotë falje në namazit dhe nëse e kanë si duhet të faljen, e se kam u si, thotë në ashtë qëroni pak me gj është do të të të obligative si kurse njërzit tjerë, pra nuk, nuk, është, nuk lirohen do thotë, nga, nga falja e namazit. Grua janë në fakt të të lejohet, apo lirohen nga falja e namazit në dy raste. Rasti i parë është kur është në periudën e menstruasioneve, e, ciklit të të të menstrual, atër e lirohen nga falja e namazit, edhe nuk ka nevoj për kompenzim, dhe koha tjetër është kur është periudha pas lindjes, apo periudha lehonisë, kohën nifasit i thuat në në terminologjinë e fikut atë periudh varet saktësisht sa e koha që zgjatet deri mund të shkojë deri në 40 ditë në atë periudh ai lirohet nga nga falja namazit ndonëse obligohet të thotë ti kompenzoj ato namaze kurse ë koha gjatë shtazanis a, apo edhe para një kohë e shkurtër do thotë para lindjes ajo trajtohet sikurse një do thotë e obliguar me faljen e namazit përveç nëse ballavaçohet me situata kur i kërcësohet do thotë gjendja e, nuk mund të ngrihet në këmbë ose e, ka probleme do thotë gjatë faljes e këtu me radh në situatat këtylla ajo trajtohet sikurse e smurë edhe në të, dhe thëtë, në këtë situatë, ajo i vepran, si kurse që i vepran ismuri në karshi namazë, dhe thëtë, karshi faljes e namazit. Nëse, për shembol, nuk ka mundësi me, me u falë në këmbë, për shkak, dhe thëtë, të shtatë zanis, atëra asaj i lejo të falet ullur. Nëse nuk ka mundësi mundësi të shkoj në sejgjde, përshkak do të thotë dhimbjeve apo rëtha në situatës se, se shtazanis të cilën e ka, atër i lejo do të thotë të falet duke, duke bër i sharet, do të thotë pa, pa equ, do të thotë kokën në, në tokë. E kështu me ratë. Pra, në parim nuk lirohet nga falja namazit në asë një formë, por duhet të falet brenda mundësive. Nëse i përkesuot gjendja, atër e falet ullur, ose dhe ndoshta ratë, por asesi nuk bënd me lan namazin për shkak të thëtë se në dijen dhimbje që s'po thëm njën normale për, për gruan shtatë zane, po që e, vazhdimisht apo në disa rrëthana, situatat caktuara, apo disa tipet të, të grave balavacion me vështërsi pak më të mëdha gjatëkoz e shtatë zanis, atër e themi eh lutim Allahun subhanahu wa taala që me me shpërblyjë do thot për këto për këto mundime, por namazin mos me lënë, për arsye se namazi është obligim individual për çdo për çdo person. Allahu e di më së miri. Ne lexojmë pyetjen e radhës, thot desha të bëj një pyetje, por me qëllim që të mos nxjesh urrejtje. Jam kurështar te di për besimin e Bektaşi, njëve dervishëve, në çka bazohet besimi tyre. Cikaund dhe mora natyre dhe sheheve Maria dheut nga varri i tyre kanë se për shërim shpirtëror shumë të tjera që nuk i di. Tha për këtë kërkoj përgjigje. Ë nga pyetja e shikuesit më bëri pështypje ajo që po thot se nuk doman pyetja ime nuk ka për qëllim nxitje urrëtie. Do thotë kjo është një një shprehje që më pëlqeu edhe e vlerësoj do të thënë nga nga ky shikues për arsye se fatkesishmënd mund të bëhen nganjëherë apo në në rrethana caktuar nga njerëz apo edhe çrçhe të caktuara që qëllimisht i bëjnë disa pyetje dhe qëllimi i tyre në kohë të thot për me përfitu apo me kuptuar saktë nga e pasakta e kështu me radh prandaj edhe ndodh nganjëherë që hoqja pyetet dhe qëllimi nga kjo pyetje është E, provokimi apo diçka e till ashtu siç ka ndon disa raste ne per ne per nga disa xhallor qi kan don pergjigje dhe ajo pergjigje esh perdor do thot esh kesh perzor qoft edhe ne per gazetave ne per media edhe kstu esh mundu do thot qe te nenversoat apo nenqmot në personalitete i njehoje caktuar nuk mendoj se kjo pyetje do do te ishte pre atyre do do t llogaritet po e, duhet me pas para syh besimtarë edhe njeriu do thotë i sinqert se nga pyetja qëllimi është përfitimi e jo diçka tjetër dhe kështu duhet të mbetet edhe kështu duhet ta lëmë e mos mundohem do thotë diçka tjetër e për, kurse gjithashtu edhe për sa i përket përgjigjes un gjithashtu do të jem transparent dhe nuk do të jap nuk do të japim ndonjë pyetje që eh do të jetë ndoshta shumë e përgjithshme e kështu me radhë apo do të ruaj disa disa rrethana caktueme e kështu me radhë. Themi se Bektashit është një sekt, një grupacion që a, a, historiku i tyre do të thotë ndërlidhet me me historinë islame edhe me Islamin në përgjithësi, por në fakt mësimet e tyre, e ideologjitë dhe ato ë jerap në të cilat ata i praktikojnë si rituale fatkesis janë shumë larg prej islamit edhe edhe në atë çka thirr kjo fea jon e pastër. Ëh neve dim se ëh edhe është e qartë posa çish do të thot në Shqipëri është qendra e bektashive. Dhe ajo çka mund të ket ndoshta edhe edhe disa negativitete, po një pozitivitet është ajo se ata vet deklarohen se jemi do të thot një komunitet që është jashtë apo jashtë e sistemit apo e, organizimit do thotë të, të fetar që e bën do thotë bashkësia islame e, e atij vendi edhe e konsiderojnë veten si diçka tjetër dhe kjo në një formë mund të më qenë pozitiv për me, për me dëshmua atë se bektashis bektashit edhe pse janë tek sekt që i takon do thotë sekteve islame në fakt do thotë ritualet e tyre janë larg prej islamit neve mund t'i përmendem vetë vetëm disa extreme të cilat i bëjnë ata që që si të devijuar shumë nga nga mësimet islame, për i tyre është përzgjedhja që ja bëjnë shehut, ashtu siç e njoh, siç përmendet edhe në këtë pyetje, që zgjidhet ky shehu dhe ky shehu ka ka mundësi të thotë është personi më legitim në në atë shoqërim bektashiane apo ta pjesëtar pjesëtar e këtij ati besimi dhe ai ka mundësi edhe të të lejojë gjëra, po edhe të ndalojë gjëra. Ka mundësi të veprojë çfarë të dojë, edhe pasuesit e këtij shehu nuk kanë mundësi në asnjë formë ta thënë urdhrin e këtij këtij njeriu. Dhe neve e dimë se kështu nuk trajtohet në Islam as i dërguari i Allahut Muhamedi Alayhis salam por ndajtësit kemi respekt veçant edhe është i dërguar i njeriu më i dashur i yni por megjithatë në thënjet e tij dhe në atë që që ai do thotë ka shpall edhe e, na ka përcjell ato të gjitha janë të vërtetuara edhe të ardhura nga Allahu i Largsuar megjithatë neve do thotë nuk e adhurojmë atë do thotë nuk e nuk e ngrisim jashtë masë ashtu siç e ngrisin do thotë pasust e bektashjanve dhe të të shëhlerët e tyre, ma dje dhe u kërkojnë dihme atyre, kur kanë do një vështërsi, shkojnë tek ata dhe atyre dhe të të u luten, posa qërisht ma zdekjes e tyre, dhe të të undërtojnë atyre tyrbe të ndryshme, vend, faltore të ndryshme, dhe kur nuk kanë fmi, ose kanë smundje ose kanë ndonjë nevojë u shkojnë atyre edhe u lutën atyre dhe në një formë e bëjnë atë që e bëjnë edhe edhe besim si të tëra i thujtore sikur që ndoshta dikush e adhuron lopën, dikush e adhuron gurin, dikush e adhuron kryqin, dikush e adhuron këta do të të i adhuron melaçët, këta do thotë i adhurojnë shehlerët e tyra që kanë vdekur edhe prej tyre u kërkojnë ndihmë. Kjo do thotë e kemi përmend disa herë në në në pyetjet në në emisionet e juaja se kjo është do të thot një një nga gjërat të cilat e rrënojnë do të thot besimin islam. Për arsye se Islami është një fe që nuk lejon që besimtarit të lutet, të drejtohet, të kërkojnë ndihmë askujt tjetër përveç Allahut të Madhruar. Për arsye se ai është i deni për këtë e jo dikush tjetër. E fatkeqësisht tek e besimi bektashian kjo shumë e përhapur, edhe kjo është bazë e besimeve të tjera. Pastaj ekzistojnë edhe disa disa pretendime besime të tjera që e devijojnë, do thot besimin e tyre nga nga Islami që për shkak të kohës un nuk do të zgjeroj më shumë, por them me një fjalë se bektashian janë një, një sekt që fatkesish kanë dalë prej Islamit edhe ë r apo është vështirë që neve t'i konsiderojmë praktikus që i kryjn këto rite që konsideron thelbësore në islam, që ti konsiderojm ata të tillë që i veprojnë këto gjëra ti i konsiderojnë besimtar musliman. Allahu e di më së miri. Para përmbylljes së emisionit, hojë ndërruar dhe lexojmë të pyetjen e fundit. A lejohet sa të martesa me një djalë që jemi nga njëti fshat, mirë po kemi tjetër mbëmër. Fatkesisht tekni është tradit apo është e përhapur do thotë që zakonisht mos martohen do thotë trit edhe trejat që jënë nga i njëti fshat. Kjo do thot e, në parim një islam nuk ka gjithkeqe, pra arsye se do thot i lejoat martesa edhe pse është do thot nga i njëti fshat, por kjo e, mendoj që bazën apo esencen e kësaj ndalese apo largimin nga kësaj me ato një huri që i kam, mendoj se është nga kanuni i lek dugagjinit, pra arsye se ato të citohet që martesa mos të bëhet do thot në brenda një fshati e, si që është para parë nga traditat e, e asaj koha. Mirë për nga këndvërstrimis jam kjo nuk ka të keqe, e, plus asaj m, kur e, i riu edhe e reja, do të të janë nuk kanë asë një lidhje farëfisnore në me zveti, atër lejohet martesa edhe në këtë nuk ka, ka gjithë keqe, edhe pse do të të jetoj në një vend. Ma dija dhe kjo në jetën e përdiqme ndodh, ka raste edhe tash edhe pse ndoshta në kohrat pak më të hershme para disa viteve apo disa dekadave konsiderohej si një teikalim që nuk tolerohej, tash në kohrat e, e fundit do thotë është bën një shprehje normale dhe nuk konsiderohet si tolerim apo teikalim i ndonjë kufiri, nëse një i ri e marton dikë nga fshati fshati i i i ti. Allahu e di më së miri. Po gjendëruar, kjo ishte të tërësaj për këtë këtë këtë emisioni. Në mërë të të rishikua, zë ju falim deri që ishtë me ne. Edha unë ju falen të raj, që në dhatë të rastin. Allah ish për bleft. Amin, në shala dhe juve. Të dashur të rishikua, kjo ishte të tërësaj për këtë këtë këtë emisioni. Në këtë të nda, me sigurish për të takuar javën që do të vjenë. Deri atër, palqia me shira dhe begatit Allah